Thank you. Bona tarda i bona hora, com ja sabreu els habituals, això que escolteu es diu Mai Mai a la Vida i és un programa de tendències i d'actualitat cultural i musical. Esclar, i els més habituals també sabreu que tenim un fantàstic blog actualitzat gairebé a diari on a més d'articles i cròniques i podeu m, trobar la versió podcast del programa. Per escoltar-la on vulgueu i quan vulgueu, però, no ens, però ens oblidem de l'adreça de tot això, del blog, que és www.maialavida.com per acabar les presentacions, dir-vos que jo sóc l'Andrea Valverde i ell, el tècnic, és l'Eduard Gràs i que us acompanyarem amb bona música i un bon tema de la setmana durant tota la propera hora. Benvinguts al Mai a la vida. Endavant amb el sumari. I avui al mai a la vida. Són musicals. Us explicarem les claus de l'èxit d'aquest gènere teatral durant els últims temps. Són només una moda passatgera. En la partat de música tindrem Lightspeed Champion Pit and the Pirate, els concerts i, i música. no I tu? Què no faries mai a la vida?. Mm. tema de la setmana. El mar és com un desert d'aigües doncs bé, amb aquest fil musical, anava a dir Ila, de Ilo, eh? De castellano. Bé, bueno, doncs bé, aquest fil musical, avui comencem el tema de la setmana, ja que parlarem de musicals, perquè pel que sembla és un gènere teatral que està ressorgint amb molta força. No tens aquesta sensació, Eduard? Home, la veritat és que mai m'havia fixat, heig de confessar que no sóc un home de teatre. Mil teatre no... No, no. No, bueno. no, però bé, avui ja tenim la Laia Creus Hola, Laia Hola. Que diu que ens la pot fa. demostrar amb dades contrastades que el musical està de moda Ens ho demostraràs, Laia? Amb I dades tant. contrastades? Exactament, avui m'he proposat aquesta fita i tinc moltes dades que corroboren que el musical es troba en ple auge a la nostra ciutat Doncs va, comença que jo friso Bé. Estàs perquè, encantat. Perquè no la veieu, però aquí la Laia porta una llibreteta amb tot de percentatges i gràfiques. Uh, uh. No us els diré tots perquè us atabalaríeu, però ho tinc. Clar, clar, però... No, no, no. Mare meva. I a tu t'agrada el teatre, com a mínim? tu, Andreu? A mi el teatre sí m'agrada. Sí, sí bueno. Les, sí, les, les butiques són incòmodes en general, oh, però... Depèn Sí, clar. Ja, estaria no bé no que, que, hi haguéss, que hi haguessin sofàs, no?, les platees. No sí, sé, exacte. De estàs, no? Podríem llançar des d'aquí una... No, és igual. No, exacte. No. No Comencem. Aviam, només us diré que, de moment per començar, avui per avui, de 3 de cada 10 espectadors catalans que escollen musicals, són, o sigui, perdó, 3 Aviam. de cada 10 espectadors catalans que van al teatre escollen un musical. Vale? Això, ja, això ja hi diu molt. I abans de És aquest formatge taronja, no? Exacte. Vale, el, el blau, el blau són, el, són tots els altres. Ah. Sí, són uh -huh. 3 de cada 10. I abans de acabar l'any... Quatre musicals de gran format omplien l'oferta teatral de Barcelona i són el Mamma Mia, el Cabaret, Gris i Come el cocó negro. I tot això que ens diu doncs, que la febre dels musicals està arribant a Barcelona i hi ha molta força crec jo. Home, ara que ho dius no tenim una gran via plena de grans teatres plens d'estrenes però cada vegada arriben a Barcelona més i més musicals de diversos tipus de registres i amb molta bona rebuda per part del públic jo crec. No sé. Eh, però Barcelona a mi, jo que no hi entenc, sempre m'ha donat la sensació que, ha estat, que és una ciutat de musicals, no? Aviam, sempre hi ha hagut musicals, això sí, però jo crec que hi ha dues novetats. La primera és que ara mateix n'hi està veient molts a la vegada i que tots funcionen. I la segona novetat és que també estan arribant musicals de renom internacional, a més dels autòctons com els que ha quanixem Tadagall de Gom, com Maricel, que estem escoltant ara, etc. Ara, com deia, diguéssim que és un, és un fenomen de teatre global. Això sí, amb els seus defectes i virtuts, com tot. Sí, però això que deia, abans a les dades, jo veis un formatejat només i vull més dades. Habian, volem dades, mira. Perquè és una manera de de la mostra, sí, sí, amb les dades. Fidedigna. Mira, només dir-te que la temporada passada els musicals ja van aconseguir un rècord de recaudació, amb total de 50 milions d'euros. I, a més, els espectadors de musicals van pujar un 7% sobre l'anterior temporada. I tot sembla indicar que aquesta temporada, 2007-2008, seguirem amb aquesta tendència d'anar cap amunt. A l'alça, com diuen. Sí. D'acord, jo estic més content, ara que la Laia ens ha portat dades. Però això, una vegada ho hem demostrat científicament, que això dels musicals funciona i molt bé a Barcelona, jo, jo i suposo que tots els oients també volem saber aviam quins són aquests musicals que tan bé funcionen, una mica més de tots ells, aquests sí, que Sí, jo dit. us en porto tots els detalls, ara mateix canviant de cançó, no?, com qui no vol de cosa. Exacte, ara que s'està acabant. Jo crec que ja sé de què parlarem. Ah, ah. És molt viu, l'Edo, eh? eh? Molt Allà, despert. Exacte, quin, és, quin, quin creus que és aquest musical? El Mamma Mia, no? Exacte, i comencem parlant de Mamma Mia i de Cabaret, que van arribar a la tardor després de passat per Madrid i són com els dos més importants. Es van instal·lar a la nostra ciutat, Barcelona, de la mà de la gran productora holandesa Stage Entertainment, que és una productora que ja té seus a diferents ciutats europees i també altres punts del món com Rússia o Estats Units. I pel que sabem es veu que la productora s'està plantejant d'instal·lar un equip estable a la ciutat i això passaria per gestionar un teatre a Barcelona. Això seria molt important pel tema dels musicals. Home, és molt important però jo crec que ens hem allunyat una mica del tema, Laia. Va, centrem-nos i anem Si us sembla, comencem parlant del musical de la coneguda per tothom Nina, la gran protagonista de Mamma Mia, un espectacle sobre el grup suec ABA, com ja heu dit. I jo segueixo donant dades. Només per imaginar-se el gran èxit que ha tingut, eh, només cal dir que abans de la primera funció ja s'havien venut 30.000 entrades. Ei, això és gairebé un estadi olímpic, eh? Imagina't, és molt. És molta gent. La Nina devia estar, bueno... Exultant. Joia, aquella boca que se li havia obert. Exacte. I com, he dit, com molt bé ha dit l'entrea, aquest musical s'articula a través de les cançons del suec Abba. I jo estic segura que quan ets allà tens aquell plus de bon rotllo que et provoca el fet de que les cançons que, que, que sonen doncs a tu et sonen, no? que, que les coneixen. I això, això passa en musicals com, a, com aquests, per exemple. I per exemple, en aquest musical s'hi pots sentir coses com Dancing Queen, Chiquita, vole o Take Achenso en Mi, uns clàssics. Però jo sentit que aquest musical, tot i, ser, tot i estar vertebrat per les cançons d'Ava, no parla no, de la història del grup. No, exacte, exacte. La música d'Ava acompanya una mena de, de conte de fades sobre la família i l'amistat, i s'ambienta en, en una illa grega. Però vaja, la història, bàsicament, parla d'una noia que s està, s està, s està, s està a punt de casar, i la nit abans de, del seu casament reuneix a tres homes relacionats amb la seva mare per saber quin d'ells és el seu pare. Parla de pares, de mares, de casaments i d'amics. Això és com Vendell pla una illa grega, <susurra> i a sobre música de bueno, criminal. <susurra> en fi... Quina? s'haurà d'anar a veure, no? però jo que no vull opinar no, que no he opinat, quasi s'haurà d'anar a veure aquest musical per, per, per parlar amb coneixement de causa on doncs ho no fan això, Mira Edu, ho al Barcelona Teatre Musical que abans era el Palau d'Esports que és un gran espai tant pel que fa escenari com a aforament i per tant és perfecte per obres de gran format i l'entrada varia molt, de 20 fins a 60 euros i de moment encara no té data d'acabament perquè està funcionant molt bé. El BTM que és allà al carrer Lleida, prop de plaça Espanya, com bé uh -huh. sabreu, estimats oients, no? Exacte. Exacte. I això, Laia, què vindria a eh? ser? Doncs cabaret, estem escoltant un dels temes principals d'aquesta obra i com ja hem dit també va arribar a la tardor, al mes de setembre i compta amb un repartiment format per 33 artistes, encapçalats per una de Girona que es diu Marta Rivera com a Sally Bowles i en Víctor Massan està a, a MC. En aquesta obra l'argument és el de sempre o també és una mena de culebron, de culebrot no? en català, com el de Mamma Mia. Bueno, és un argument prou conegut. Uh, passa en un nightclub berlinès als anys 30 i és una mena de d'allò quan apetir-se de la realitat, disfrutar de la vida, etc. I en aquest ambient, en aquest nightclub, el mestre de cerimònies ens presenta l'Alemanya nazi de l'època i l'espectador també coneix dues històries d'amor. I aquesta encara la fan? O... No, Andrea, no. Ja, ja no hi haguets de temps. La, van ja fer no ha... el... no. ah. la feien al Teatre Polo, però es va acabar el dia 13. Ja, però jo crec que també calia parlar-ne perquè, com que va ser tan important i va ser una mica de les més conegudes que han arribat, doncs calia recordar-la, ni que fos. I abans que se m'oblidi, ara que estem parlant de, de, music, de musicals, amb el cap bars musicals, no? ah. perquè... A banda dels, gran, dels musicals aquests que estem parlant, del Mamma Mia i del Cabaret, i obres de gran format, els, bas, els bars musicals de Barcelona, de la ciutat, ja poden tenir actuacions en directe des del gener, després que l'Ajuntament va aprovar a fons mesos l'ordenança reclamada per empresaris del, del, del sector i els artistes. Ah, Què permetrà aquesta mesura? Doncs que, me, que més de 190 establiments programin espectacles de petit format. Això està bé, per, sobretot per... per per gent que comença, per petits exacte, exacte, exacte, artistes sí, que no potenciar. només són tot gris i cabarets també està bé i també hi ha no sé podria estar hores ara parlant de petits artistes no, exacte, act... exacte, no en no, ni un no en ni un seria lleig pels altres es volien prefaceir -sí, malament, malament no, però realment això està molt bé per potenciar l'escena de la Barcelona tant es parla de l'escena de Barcelona i no... faltaven escenaris i ara n'hi ha més ara sí. ah, només falta que hi hagi sales de concerts aviam més la cosa eh? Sí. Pujar, Pues Andrea, John Travolta va ser el teu primer gran amor? No. No? Llàstima. No, no, però deia quins records, perquè quan era petita, jove i innocent, doncs... I desorientada. I desorientada, molt. Eh, doncs els carnavals era, era un tòpic i un típic, de disfressar-se de gris i fer el, el perifer amb aquesta Sí, vas anar de, de prota de, de gris. No, no. La no Líbia Newton-John. No, no, però era com mític. Sempre hi havia algú a classe que acabava fent el de Gris, l'espectacle, exacte bé, bueno, com veure, heu pogut veure o sentir que m'hem de registrar perquè ens desplacem fins a la Califòrnia dels anys 60 qui, qui, qui donaria què per poder ser allà ah, aleshores res. la Laia Res jo, res. Molt bé. jo donaria jo donaria. <laughs> bueno, com ja hem dit, parlem de Gris una pel·lícula de la qual també se n'ha fet després un musical, no és així Laia? exacte i bé, bueno, he de dir per començar <coughs> perdó <coughs> ai que, que m'hi quedo que com, com cabaret tampoc està en cartellera. Però també mereix que la recordem, perquè ha sigut un musical que ha obert com la caixa de Pandora. I dic això perquè va ser el primer gran musical que va sonar a la ciutat, i va ser ja el 2006. I davant del gran èxit que va tenir, doncs se'n va fer una segona temporada que va començar a finals d'agost i va aconseguir ser l'espectacle de, de, de tot el teatre més vist a l'any de Catalunya, que és molt això. I ara explicarem una anècdota, que és bastant curiosa. Sabeu, sabeu aquell... Bueno, primer que tots els Triomfitos mm. s'han anat col·locant i aquí a Gris hi podíem trobar la, a la Súperi d'urne? Ah, sí. sí. ah, sí? Sí, com, ah, a, i aquella, la com a protagonista. De... I quina era? N'hi havia una també, no? De Triomfitó, de Goy de Goy, en el Maricel? Sí, exacte. Sí, la, la de, lena, lena no, o s'han sigui, anat col·locant totes. I sabeu que hi ha una part a Gris que ensenyen a fumar a la, a la protagonista, allà a la seva habitació, l'ensenyen sí, a, a sí. fumar i sí. això. Sí, sí, sí. Val, doncs com que no era així, no, no quedava bé, l'ensenyen a fer bombolles de xiclet al teatre. Ah, sí? ah, sí. que ben trobat eh, això del xiclet sí, pues Ai, jo, jo... quina manera de desvirtuar l'obra original jo ho trobo no, no sí. hem de fer apologia de coses de, de les que no volem potenciar mare meva per un, ah, per no? un, per un cigarro allà per un al un teatre no ens ve d'aquí ja, ja, ja, ja. però perd molta la gràcia perquè és ridícul substituir-ho anà... per un xiclet A en Gris. Fer bombolles. A Agrius és la pel·lícula dels rebels no? dels de, de adolescents nord-americans als anys 60 i un acte de rebel·lia no, és i no, no, sí, no. un acte de rebalia és fumar, com sempre ha estat, des que existeix el tabac o des que el tenim per aquí mm -hmm. i que ens ja fa un mollès de xiclet te de rebalia zero, eh? És fatal és que Cris no volia ser cap bandera de rebalia de, de res. No, però és una manera de descriure no. els adolescents rebels. Bueno, sí, però ah. no crec que es... No es basa només en això, òbviament, que... però era una... Li donen massa importància, jo crec que és un fet anantat. Tu li dones massa no, no, importància no, no. i li donen massa vosaltres, importància... Vosaltres, sí. perquè segur que ho heu destacat. Va, que ens però anem. una anècdota, mare meva. Ai, ah, sisplau, segueix. Oi, amb les fonts oficials diuen que les funcions acostumaven a estar entre un 90% d'ocupació fins a un complet, un fet bastant inusual. I segons el mateix productor executiu de l'obra, que és en Jean Lluís Goas, i ell que Gris va obrir el camí als, als musicals. Doncs al veure l'èxit que, que tenia Gris, doncs van voler portar Mamma Mia i Cabaret i etc. I un altre fet inusual, és que mai havia passat que una obra de teatre marxés amb aquesta gran ocupació, amb aquest gran èxit. Però és que ja estava la cosa pactada i ara mateix el teatre Victòria l'ocupa boscos endins de d'agoll de, de gom. I què ens en pots dir d'aquest boscos endins, Laia? Aviam, de Goll de Gom, que és una veterana companyia, ja va estrenar l'obra al Festival Temporada Alta de Girona. Però aquí a Barcelona va arribar el, el dia 22 de gener. I és una mera d'interpretació de contes infantils dels Germans Grimm com la Capucheta Vermella o la Venta Fox. Però ens ensenya un món on les coses no són tan transparents i senzilles com en, aquestes, en aquests contes infantils. Tot plegat ve de la mà de Steven Sonden, que és qui va escriure aquesta obra que es va estrenar per primer cop a Broadway a la 87. I els preus, com sempre, doncs molt diferents, des dels 18 fins als 45 euros per tothom, diferents butxaques. Ja, és que estrenar-se més d'una vegada i per segona vegada és complicant, no? Sí, però bueno, es pot fer. Sí? Sí, crec que sí. Com? S'ha presentat com l'estrena a Barcelona. Ah, vale. Llavors re em retracto de la meva broma. També perquè ja feia ben bastant fet, temps. Ben fet. Però potser, potser és una proposta una mica infantil, no? Això dels contes. Vull dir, pels nens, bé, però... no sé. Oi, jo no l'he vist, però pel que he llegit, diu que és un espectacle tant per adults com per nens. No ho sé. Si algú no hi ha anat, ens ho pot comentar. Envieu-nos un mail d'admiració profunda a mayalavida.com i fins ara hem parlat d'això de... que t'ho volia dir, Laia, jo que sóc molt de casa. Yeah, yeah. Només hem parlat així de companyies estrangeres i tot just ara així de passada de boll de Bom. No hi ha cap altra companyia catalana que hagi apostat fermament pels musicals? Exacte, amb uh, la Cubana, que de fet a totes les seves obres ja hi ha un, una part molt musicada i que sempre et fa que fent alguna cançó. I han recuperat l'emblemàtic espectacle Comim el coco negro i n'han fet una versió sota la direcció de Jordi Milan. I l'obra és un espectacle absolutament al·línia amb els de la Cubana, divertit i amb molts números musicals. I mengem el coco negre, el trobem al Coliseu, allà a la Gran Via, i de moment, fins al mes de març, està previst que duri, així que teniu temps. L'heu anat a veure, vosaltres? Jo no, però aquesta la, la vull anar a veure. Me parlat bé, eh? Tot i que a mi, d'entrada, em suggereix de tot menys les maques, aquesta obra. Ah, sí? Me parlat força bé. A mi també. Vull dir que, que m'han dit bé. que l'argument, bueno, com tot allò de la cubana, no? que l'argument és el de menys. i Clar, És, és, és l'índio que després fan amb el públic i aquestes coses. Exacte. Tu, Andrea, no tens res a dir? No. Et sobre això, no? no. no vale. Hem agradat molt les tresines a la cubana. A ah, mi petit... també. Tal. Vale. Cantem Veig la que... cançó? Sí. No. Camià, per acabar, ens posem en plan futurista. M'explico musicals que estan previstos però que encara no els trobem en cartell. El primer ben proper perquè arriba el dia 26 d'aquest mes i serà el Tivoli. Es diu Bollywood de Show i és un musical de colors, amors i, amors, i sons de l'Índia i una mica repassa els cent anys d'història de, de la nega del cine asiàtic, pot estar bé. Sí, jo crec a mi aquest tema m'interessa molt. Eh? Sí, potser donaria per un tema sí. de la setmana. Muy a mi pesar, perquè a mi... El volleyball. Sí, no sé què li deia a fons dies, que a mi tota aquesta estètica índia ai, tot en això, encanta, ai, em colors, i tot això... Ai, m'encanta, tots els colors, i els moviments. Està l'ipa-i-pai-ei. M'encanta. Oh, em Et posa uf. Uh, molt nerviós, com pell de gallina i incòmode. La vida no és bonica. Vull dir, no està tan bonica per anar cantant així alegrement. Molt bé, l'Eduard Gràs és un home gris, eh? Exacte, gris i marrom. Bueno, I anem per la segona proposta, que aquest estan a curt termini, però val la pena esperar. Jo crec. I... És el motiu pel que fa una que escutem aquesta cançó dels pets, per això alguns us ho preguntàveu. I és que ja han comprat els drets a aquest grup als pets per crear un musical en català, que s'anomenarà La Festa, amb un guió fet a partir de cançons de la grup. I el motiu pel que encara no el podem anar a veure és molt senzill perquè sabia de fer el poliorama i l'èxit del Liberty ha superat les previsions. En fi paciència. Jo crec que una cosa d'aquesta ja es va fer, amb els parets, em sona que però, ah, sí, o sigui, una companyia d'amater, una cosa així es va inventar un músic. Bueno, no sé si era un musical ben ah, bé. Sí, sí, sí, cinc sí, songs sí, sí, els parets. Sí, bios. Porca. No. no, va, això busc... això m'interessa. Però fa anys, eh ja, fa per als no altres no em sona... anys. A mi no em sona gens. Bueno, no passa res, que no s'asoni. Mi és. Potser és mentida. Potser és mentida, però és que Sé de, sé, conec una persona que em va dir ah, que hi va anar, a veure-ho. Ah, vale, I seriamente... em va enredar vilment o...? Cosa fàcil. Cosa... Jo crec que no, perquè no em traia res d'enganyar-me amb això. Per això no trobo que fos fàcil, clar. Però perquè què tant de, de les meves fonts? Després ah, no, acabo, no, no. resulta que tinc raó doncs va, i no ho diem en antena. Contacte, I quedo com un, com un escampador de rumors i, ah, ah. i brames. I... Brames, què brama. són les brames? Com rumor, corre la brama, no has ah. sentit mai aquesta expressió? Sí, André? de tu, concretament, sí, de, tu, o sigui, no de no? tu i a TV3, ja està, el meu entorn proper no diu córre la brama. Això diu molt, del teu en... molt o molt poc del teu entorn proper. Bueno, és el que ja... És el que és, no? Ara que estem escoltant parla de l'últim disc, dels pets, de Com en el cel i tornar, m'ha vingut al cap que una cosa que no havíem dit en antena, que els pets estan preparant un Don't Look Back, que es diu, amb el Bon Dia. Ah, sí? Eh? Com, com, com? Doncs pues una gira de tocar només el Bon Dia. Bueno, és això el que van fer, no?, a no, l'Espai no, Movistar? No, no, no, no tocar no. només el Bon Dia? No, sí. A veure... A l'Espai ve... Movistar vam fer un concert normal i corrent de presentació de Com en el cel i tornar. Tu, tu, jo potser em vaig aventurar... i m'havies dit potser. Que... Perquè no sempre les meves fonts són correctes. Jo vaig dir per internet que preparaven això per l'Espai Movistat. Ah. I la meva teoria... I tu vas confondre. No, la meva teoria, perquè ja ho deia Ben, clar, en aquella, allà on vaig veure. Uh, la meva teoria és que els pets no van arribar a preparar-ho temps i van dir, calla, ah. perquè no té sentit que vinguin, vinguessin a presentar ja. un disc que fa un mig any o més, més, més, que va sortir el maig. Més, més, més. que, ah, que vinguessin a presentar un disc que fa que, es va, que va sortir el Marcana. M estàs dient que tu vas a veure els pets i tens només una cançó? Un disc. Ah, només, només el bon dia. I llavors la gent no On comença a cridar. El fan, que vaig eh, llegir... Sí, sí, sí, sí. ara es porta molt. Passat? I aquest any també corre el rumor que Public Enemy vingui a presentar un disc només ah. de fa 20 anys. Que bé. Ah. Doncs molt bé, fins aquí el Mai a la vida d'aquesta setmana Avui un dels programes més musicals de tots Exacte, sí, sí, però ja us avancem que la tendència canviarà la propera setmana La setmana que ve parlarem dels Oscars, els premis entre els premis del setè Art Sí, i a més tindrem un expert entre nosaltres Vindrà el Xavi Arnaiz, que és el nostre gran cronista de cinema Que cada dilluns o dimarts podreu llegir la seva guia definitiva Ah, i bueno, i vindrà a orientar-nos una mica sobre la gala d'aquest enguany D'aquest enguany? D'enguany de, D'aquest de de enguany? D'enguany, Edito. Bueno. Bé, no us oblideu de seguir diàriament el nostre blog, on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. L'adreça és la de sempre, 3 www.mayalavida.com. També tenim un fotoloc, que és fotoloc.com barra mayalavida i un myspace, que és my, myspace.com barra mayalavida. O sigui, si voleu ser amics nostres, ja sabeu que heu de fer tant el fotolog com el myspace. Exacte, i si teniu alguna proposta o suggerència, també teniu un mail, mayalavida.gmail.com. L'equip del Mai a la vida som i agafem aire perquè som uns quants... Uh, Laia Creus. Com a tècnic, Eduard Gràs. Però això nosaltres ens hem de dir el final, Andrea. Ja, però aquí a la llista tu estàs el primer i com tu no t'has de dir, comença jo. Com a tècnic, l'Eduard Gras. Laia Creus. Miriam Pons. Miriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. El nostre informàtic, Toni Jiménez. I jo mateixa, l'Andrea Valverde. Ens escoltem la setmana que ve. Cideu Pol i Arcade Fire segueix volen sonar a la vostra sintonia. Com sempre. sempre.